د ټول څه عبارت له دې چې حالا محاله نه ني څه او ده کې او مادومي ثابت نو د قلته ذاره یوارای او دا او د حکما او دا را چې مادومي ممکن مادومي ممکن دے پخارج کے موجود ندے دے پخارج کې موجود ندے اغیوی کنا مادو میں ممکن موجود دے پچاکے پخارج اشائرہ ورطوید اللہ بن نگانو ستانسو پنیز بانے کا مادو مادو میں ثابت یود چھے پخارج کے نو پکار چی دا کم امور مارا جی وجود ترازیه و دا کم چیزونا چی پیدا چی گی دا غد تول دوران دین سی شئی بیا خو پکاردارا دا سی شئی تول موجودی بچو شاکی پکارشتی نو دیوائی نا آغا معدمات دی که تشخصات خارجیا ورکانی مرتب دی یو آغا معدمات تی که تشخصات خارجیا ورکانی سعی یو آغا موجود پل خارجی ده سوایا چی اثار پل مرتب دی یو موجودات خارجیا دی که اثار ورکانی مرتب نه دی دیکھ شوار. نو آغا چ آثارات اور باندې نیو موجود منغ معدوم توالو چې دی موجود دی په خارج کې خو اثار په مرتب نه وی آثار څه نه وی مرتب لیکن اشارہ او تداسویر شي چې د عاملا د آثار په باندې نه ټاپاو لري چې یو شی موجود په خارج کې دی او آثارات مرتب آثارات پنه مرتب کی دا څنګه موجود دی په خارج کې چې آثار اور باندې مرتب کی گی از سار وگی بیا خواب خواب مرتب کی گی چیتا کلده خبران مانه لکی دا موجود دی پچاکی پر خارج دویم خبر شیر دشی دو ماناگانی دی یو دشی مانا دار موجودی خارجی یو دشی مانا مایون کنو ایوخ بران آغا چی ممکینی چی ددی نسو ارکلیشی خبر دی سو ماناگانی دی دوا دو. نددی دوا دو دو دو دو دو و دو ماناگانو حالی سربدستو تذکیر که گرارا مادم <مع> لسه ما ده شئه مادم شئه نده که اراده په شئه سره ثابت متحقق آغا چه ذهاب ورتکل له محققینو چه دیوه شئه موجودی خارجی توی دیوه چه شئیت مصاویق ده ده وجود یعنی موجود ده ده وجود منز که تلازم او ده صوبوت سره او آدم مرادف ته دنه ته سره نو ازا حکم ضروری یون دا حکم ضروری ده او نه دا کوي چې په دې کې الا المعتزله تو مگر معتزله چې معدوم ته دې موجودي خارجي وایي که دا, دا, دا, خارجی پا مانا دا خارجی شی معنا خارجی خارجي نو بیا اشعره فلسفه په یو طرف أماعتزله په بل طرف اشعره او دا خبره کوي اشعره او دا خبره کوي چې معدوم ته دا امر خارج او موجودي خارجي نه شموله صرف د غری دماغيري دي چې اي کې شی په معنا دا موجودي خارجي شي نو بیا پکې جگړه کوي او معلومي ثابت ته موجوده خارجي وایي فو اثرات قرباني کوې مون مراتب نه وایو نو مونږه راسنګ موجوده خارجي لري چې اثر ور باندې مراتب ندي ور موجود دي په خاطر خوشیزل نکي اثر پې نه ده مراتب نو داسنګ موجوده خارجي لري چې بیا په اثرات نه مراتب إلا المعتزله دی قائل دي چې معدوم ممکن اګه ثابت فل خارج معدوم ممکن اګه معدوم ته چې په موجود نه وي خو فو سيست حالي کوږي نه اپ مستقبل کې موجود وي او کدايه اراده شي چې معدوم لاي سما شيار کدايه اراده شي چې معدوم ته مسمى کو له نشي ها چې معدوم شي دے کې نه دے بیا خو هغه ده دا. او کدايه اراده شي کی معلوم نامسماتی کی په شے تر معلومه ده نامسماتی کی په 50 سره په شیر سره وړاندای او بخت لوغوی لري بیا مبني ده په تفسیر د شې چې شې مر موجود ده او کمعلوم بیان له موجود او المعلوم شې موجود ته وای کمعلوم ته او کیا ته و یا شې دې ته کې صلاحيت لري چې یو له موارد خبران چې معلوم شې خبر ورکړي شي نو مرجا الى النقل دا و تدبعو دا موارد و استعمال ترا بیا به استعمال تا گوری بیا با نقل تا گوری بیا با دیجئ تا گوری نو بیا خبر از فی ما نحن نو فی حین نش وفی دعائی لحیاتی للمواتی و, و صدقته محصدقتلحیائی عنهم نقن لهم دابل آخی دی مسئلہ مولانا جو اندی خلق جمعو دا پار دعا گانی کئی صدقی ور کئی آیا دا مولو تا فیدی رسی او تا فیدی ندی کې د وراي دي یو راي د معتزله او د اهل سنت والجماعت څخه راي د معتزله دا چې لا يبدل القضاء اي وي چې ان القضاء لا يتبدل وي قضاء بدلي کې نه زه ما خبر اډاره کل نفس ممنه بما کسبت ار نفس غمر هونده بما کسبت او سريته په دغه په عمل باندې بدلي ورکولې کې ګنه په عمل د شاده باندې د غير باندې اتہ چې دعا کوي نه راخوامل الغیر دي زمنګ د پاره دلائل هغه احادیث صحیح حدیث صحیح احادیثو کې د دې خبره تذکرہ او ذکر شویره چې هغه پيدا ورکي او کا پيدا نه ورکي صحیح احادیثو کې د دې خبره تذکرہ ده چې دعا لئ ابواته چې دعا هغه نه بچا کیږي نو صحیح احادیثو کې د دې تذکرہ ده او تا کارانګه چې دعا به امواج او تکیږي لکه مثال په تور باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم د بقیمه پرې تر راغ او بیا یې مغفرت ته هلته ډیره پاره اوغه او وقا امران ابرهیم علیه السلام حضرت جبرئیل ماته امر کړ او بیا دا دی نو مطلب دا حدیث شریف دی اه بخاری ذکر کړی دی زمادار خصوصا کې صلات الجنازه پس صلات الجنازه کې اځ جنازه د وړاندې شي شهره او بلداره چې سرب صالح نه پتاوارث ته دی راغلي نه د اموات لپاره نفي پدې کینې ونل ماکار له ما دغه سمانا نه ځه رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ما من میت نشته او مړای چې پای باندې یو جماعت د مسلمانانو نمازو کی اورث ټول سلوک ساروتا ادي وارث کول غاری الا شفیعو فیه مگر د دې پای کې شي کېږي سفارت کې د سفارت غوړې د سفارت ورکی او عادي مقبول استابات او د حضرت صادق من عبادتنا روایت کړه نو یا رسول الله هم مسا ومات کن وفات شو ابو داود یې صحیح ذکر کړل دا روایت نو پایو صدقه تو اپلو کوم صدقه غوړې رسول کریم فرمای الم او ابا نہ ح پر د کيو کو وقاله وی هاذا ل ام صاد نو کچته پیړه نه رسوله ن بیا با وردا سکیبل رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای اوئی دعا رات کی بالا صدقه غذر درم مړکئی او رسول کریم فرمای چې عالم و متعلم یعنی یو مولا یو طالب چې کله پیر شپ یو کلی باندې نو الله لاغینا د مقبره نه عذابانی خرړری کئ او احادیث آثار په دی باب کې اکثر دې من ان تحصا من ان تحصات تحقیق دا سوزاله پر شویره لیکن یو خبر اده علما موصوف کړه کوم حدیثو ویرا حدیثي موضوعي دي دا حدیث سره دا موضوعي دي دا صحیح حدیث نه دا صحیح حدیث تاسو کې قسم قاضي بيدائم ذکر کړی ني لیکن حدیث دا حدیث کمزوري ني ادا حدیث هم کمزوره لري نور پکې دي هو الله تعالی قبلی الله تعالی باندې وایخذ الحاجات او الله تعالی الله تعالی قبل حاجتنا مولانا دا مسلا دا دید چې آیا و آگانی او که نا قبلیگی و ازا سالکا عبادی انی فانی قریب اجیبو دعوتا دعا ازا دعانی فالیسکر سجیبو لی یؤمنو بی لعلهما یرشدون دلتا ازا سالکا دا از کلمان ازا و آکیارا دا محملقا زیرا لیکن دا قانون دے چه محملات تا علوم و قلیاتی نو معنی دا را چه هم زما بندما بلین نزيد دواګانی قبل او نحن ابو الیه من حبل الورید او ذکرانګه <تصفح> <تصفح> مثال په طور باندې نور داسې دغری چې الله تعالی دواګانی قبلایږي هیڅو چی یا لیکن دبل طرف نه منګګور دبل طرف نه منګګور چې ا د خلکو دواګانی نه قبلایږي د هردا الله نه غوښته نگی خو هغه دواګانی نه قبليږي نو سوالدارې سوالدارې چې سوالدارې چې دا ولی سن روايات او معلوماتي کې قبليږي او د سن معلوماتي کې امن ګورو چې نه قبليږي نو د دې جوابدار د دې اوسو یو یا جوابدار چې د دوه دو قبولیت دا ارشه کله ذکر ش مطلق خو هغه ملحوظ مقیلی. او عادي دعا حوالے سره خدا خبره ذکر امدا چې سنخ الک گناہ کئ یا قت رحم کئ او یا مثال بتاو ربانه هغه کس حلال نه حرامه د دې وجه نقصان راشي ځین د دعای ستجابته قبولیت اګه دې ته ویلې کېږي د دعا قبولیت او استجاب تل څه کو نه شي کړي وسري کله عزم دعا چې سره کوي ننيت په خالص کوي او تاسې قسم کوي لکه سره چې پستم کې لاوي شي او دې هر شي تلاشه کوي هغه ټیم کې مثال په تور باندې چې او ساحل کې څوک لاړي اډيلاونکی جو تلاشه کوي کله یقیني په خپل یقین سره لاسته نو ذکر کړی تعظم وکحلت یقین محکم یقین سره کې د لاس واکې او دعاګونه الله تعالی به دعا اتسبلې هیڅ وی درې وکړه کله دا چې الله تعالی سره دعا کې ناغتین کې الله دې زړه غافلې زړه غافلې نبیان نه قبلي په خپل ده ا تامینړم فرمایاوی دا دعا نه دا لکته الله تعالی یو مثال دنیا کې سره یو جج ته یو خطو کې یو درخواست ته ولي کې روډای درخواست ته سره کې خو نو ضرورین ده چې تاسو په درخواست باندې څنګه چې بمسمه کوتدل او مطلب دا دی چې دالته کې پېښول نه کو الله غواړي قبول کړي اللهونه نو قبول نه کې خدای دی مقصد دا نه دی چې الله نه قبول یا به خام خاغتیږي چې قبول شي یا سن علماء وي ته دعای استجابته چې کله غښه ورکه شي کله دا غښینه به تر ښه ورکه شو ده پتا کله مصیبت را روان یغال لا تلا دپ کی دی و زما دعا قبول نہ شو اخر خبر دار چا منگا تلوار کو تلوار سر دواغال ن نه... تر سو پر حدیث کی دار ہے کی تلوار نہیں کرے چا وہ تلوار کون نہیں پکا زکہ کی حضرت موسی و حضرت هارون ته فرمائی قد جيب دعوت کو سر دواڑ بلنی دعاگان قبول شوی حالان کی صلیخ کال رستم فرعون دا غنا رستم حالات چرے ادمخ کی نو شو کی قد جيب دعوت کوما د سو دعاګانې چې شفقه وکول شي ندی کې تلوار تلوار کول پکاره والله تعالی الله عليه دعاګانې ويغزل حاجات الله پرته حاجتونه د قولي تعالی ذو نس اجب استجیب لكم اودا قرانګي رسدا حدیثون دي چې ځا د الله رسوال لمن یاساله الله حواله الله باغو غسکی اودا قرانګي شریف استجاب الدعاء لا ما لم يتبس طرفو یاد وبسنه د ګناه خبره نه کوي او قطعا رحمینک ما لم يستویل په طرفو pore هغه تلوار نه کوي او رسول الله صلی الله علیه ان ربکم حیون کریم الله ان ربکم یقینا ربتا صحیحون جندره کریمون ډیر سخي ذات ته حیا کړه خپل اپنا شکر او چت کلا سنا الیه الله تا ان شاء الله ای يرد ما ان شاء الله خالق بریری وانا پوشه چونده بدی کی سفت کی نیت سے خلوص و حضور قلب دی کہ زان بده الله تاخران غفتلی زبر خ حاضر کرے لقول علی السلام قدو الله الله و بل وانتم موقنون بده حال کی تاس پر اگا یقین بن کی 10 خبره اونے نما عرش کا موقنون ی بلی جواب والمقو شن الله على تجيب الدعاء الله نقبل دعا من قلب غافل ده قلب غافلنا قلب غافل ستوي الله بے پروا در حضرت ابو هریره نے روایت تے ترمذی نے نقل کرنی واصل الف مشایخ ائے جائز سے ائی وقالا جو لے شکی قبولش دعا را کافر دایو بلا مسئلہ لا اگر مسئلہ درچہ کافر دعا قبلی کی, کی نہ نو دیکھ دوار آئی دی یوار دارا چی قبلی گی تا گوری نا چی ابلیس تا تولی نا غٹا کافروں او اللہ تعالی تیوی ربی انزرنی اللہ تاوی انکا من المنظرین نو بس ویتا تا انتظار در کشوی ری نو دینا پتلگی چیر کافر دعا قبلی گی یا قل ما یا عباو بیکم ربی لولا دعاوکم فقد کذبتم فسوف یکونو لی زاما نوداصه قسم درایل وئ او نودا قبلی حدیثه ابو القاسم الحکیم په نوم یو ډېر لوی خبره عالم غوتهم ځهاب کړل زما را ادارہ زما را ادارہ چې د د دعا نقبلی زکه قران کې راځي او ما دعا الکافرین الا فی ولات او زما خبردارا چې زما خبردارا چدې الله له دعا کوي نو دې خو الله پی جنینا چې الله پی جنین نو الله پی جنینا نو دعا هغه وخت نه بتنه څنګه کوي دا مسلحت مشه لیکن شیخ دې باب کې دا را چې دنیوي حوالے سره الله دا غم دعاګانې قبلې تک تک آثار صفات حوالے سره پی جنین سی صفت سې سی پتونو سره خو پیژ که نه زیات سره خو پیژ نو دا تعلاارت په دی نه کوې چې د ته منپل لوج شیرې من کو د جامن پلې لوج ته مجهول د دعا د چا نه کوي د چا کوي که نه د دنیاوي لی سره دعاګانې قبلېږي او اووي هوالې سره بیا دعاګانې او مادو اول کاې نهلهپېله وختله پهل مار ایو قالت ورې چې قبول شوه دعا د کافرنو جمهور وای نه د قوله تعالی و ما دعا اول الا فی بلال لیکن دا آیت چې سیاق سبق نه بدلېږي دا درې صحیح نه و زګته مقصد خدا دره دعا اول کافرین الا فی بلال یعنی قیامت کې شېوي کې الله تعالی موږ د عذاب نه خلاص کې انتبه الله تعالی دعاګانې او سوالونه وینم ان دا سره چې دنیا کې نه ولئن نهدى الله عبد الله بلادي دعوا نبري الله لئن ولارق في جنينه و ان اگر کبھی اقرار کئ نو فلما وصفه اگر کلي دي صفات بیان کہ بے ما پاغلاي دي تو بي چ الله سره مناسب ني لک ولد او شريكه فقط نقض اقرار و اقار ماغه په حديث کراغل کی دعوه د مظلومه اگر الله بلي اگر کدا کافری نو ادا وإن كان كافرن يستجاب قبل يدل شي محمول على كفران النعمت ودلت کہ و انکار کافرن سرمراد دے کافر نہ کافر سی شی دے نعمت یعنی دے مسلمان مظلوم اللہ دو اگانے قبل ہے کوئی خبر ہے کہ دا سی به سر افورد دلته کہ دا لفظ ذکر کافر و انکار کافر اگر کہ کافر دریس نی وسیلی نرس تو اوچتا مرتبہ پکار دار کی ذکر شپای سیان کہ ده اگر که کافر په الله تعالی قبلې نو مطلب دا په کوفر نه نعمت نه چې کافری نو الله او مزومي دی مله کارسکي او جواز کړل له بعد علما او حکات کې لريش عرب بي انظرني الله تعالی نکم نن منظري اضا اجابتون د اجابت شو الهي زهاب ابو القاسم ادي ته زهاف ابو قاسم او ابو نصر دبوسي قال صدر الشهيد وبه صدر الشهيد وکه په دیما تصویر کوله کیږي وقتا وبه وقتا په دی فتوا ور شي بس فتوا په دی خبره باندې دا چیرې الله تعالی دې بلني مانی خدا دنیا کې الله تعالی مانی او اخرت کې اوما دعا او الکافرین الا فی قال صلی الله تبارك وتعالى علی محمد و <سسسسوس> دا بنداوې الله مسلی علی سیدنا محمد وعلى ال سیدنا محمد بار و بارک وسلم تسلیما كثيرا یا الله تعالی موږ چې کمه حال یا الله دخبل واس مطابقا یا الله دا بذاتم مجاز تقبل دروار کې قبول او منذوره ورځه یا الله دا بذاتم مجاز تقبل دروار قبول او منذوره ورځه یا الله تعالی زمنګا کمزورې کوشش یا الله تعالی کته قبول نکې کابل دې د نخصان معاملې یال الله تعالی دې په خوند یال الله دې نه د بهترین طریقې سره د وایلو توفیق راکې یال الله تعالی دین او شریت زمونږ نشیل کړه اطاعت هم زمونږ نشیل کړه یال الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مبارک خپل مقدس دین کې راغیب او مبارک وانه سره خدای دین دې یا الله راغ دېن خدمت زمونږ نواخلي یال الله دا دین, دین خدمت زمونږ نواخلي یال الله دا دین خدمت زمونږ نواخلي کیار کی موږ په کې دې و استین یاللا تعالی باغی منه رحم وکړو یاللا ده رحم او کرم مو اعمال سره بل خصوصا لمته تذانره مولا چې انت هي بهترین خپل کتابی دې کلله یاللا قبر منور کی یاللا رفیع درجات دې ست کی یاللا رفیع درجات دې یاللا توفر ذو شکر او ذو رحم او یاللا ساده ذات سره چې کوم رحم او کرم مناسک دې په هغه کرم او رحم سره در یا الله <سؤال> تعالیبان دل مکامله مینا کیو یا الله د خپل علومه الله متناہی یا الله سینه لم تکولاوتی یا الله د کرم موامرانو یا د فاطو بلیاتو حوادث نه محفوظ او مامونو یا الله ته خپل حفاظت کې واښنه یا الله ته خپل حفاظت یا الله د خپل صفاتو جلیله او حمیده او فقاهر یا الله د خپل صفاتو شبوتیو شلبیوت د ماپربان د خپل صفاتو طهریه او جلالیا او جمالیا او خا در یا الله <سؤال> تعالی دې سر زره رحمت او کرم مواملو خدا علوم نشي یا الله دا کوم امتحان چر را روان دي یا الله د دنیاوی امتحان کلی د شر قائد او د نورو کتابونو امتحان دی یا الله دې کې کانیه او کمران یا الله تعالی تو نورو بصیرت نشي یا الله تو پرحمه او عقل او رزاله دانت نشي یا الله تو سر بختنه ماده دي یا الله تو سر بختنه یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا بدر من بو الرحیم زم د دعا پخت دربار کې قبول او زمودا دعا بخل در بعجي خبوره وحبه ووله وصل اللہ